Тим часом три менші дочки Муція своєю веселістю і грайливою наївністю викликали захват у всіх котів. Їжа й Петво вже трохи притупили жаль і скорботу. Усіх піднявся настрій, ми пожвавішали, почали сміятися, жартувати, а коли прибрали зі столу, сам поважний староста Пуф запропонував потанцювати. Швидко звільнили місце, троє котів настроїли свої горлянки і скоро осмілі лімуцієві дочки хвацько застрибали й закружляли по льоху з юнаками. Я не відходив від красуні, запросив її до танцю, вона подала мені лапку, і ми полинули у вервеці танцюристів. Ах, її віддих обівав мені шоку, Мої груди тремтіли біля її грудей. Я міцно обіймав її чарівний стан. О, солодкі райські хвилини. Коли ми протанцювали два чи три танці, я повів красуню в куток льоху і, як вимагають правила галантності, пригостив її прохолодними напоями, які були під рукою. Бо ж, власне, ми там зібралися не на бенкет, Тепер я дав волю своїм почуттям. Я раз по раз тулив лапку красуні до своїх уст і запевняв її, що був би найщасливіший із смертних, якби вона захотіла хоч трішки мене покохати. Нещасний, почувся раптом чийсь голос у мене за спиною. Нещасний, що ти затіваєш? це ж твоя дочка Міна. Я задрижав, бо відразу впізнав голос. Це була кицькиць, -киць. яка дивна примха долі. Тієї хвилини, коли мені здавалося, що кицькиць -киць давно забута, я довідався про те, чого навіть не передчував. Я закохався у власну дочку. Кицькиць -киць була в глибокій жалобі. Я не знав, що мені й думати, тому лагідно запитав Кицькиць. -киць. «Що привело вас сюди? Чого ви в жалобі? І, о Господи, скажіть, ті дівчата, сестри Міни?» Я знав щось дивовижне. Виявилось, що мій ненависний чорно-сіро-жовтий суперник відразу після того, як я завдяки своїй лицарській відвазі переміг його у смертельному двобої, розлучився скиц -скиц, і, зализавши свої рани, зникне невідомо куди. Тоді муці попросив її лапи, і вона її радо віддала йому. Те, що він жодним словом не згадав про своє одруження, робило йому честь і свідчило про його делікатність. Отже, ті веселі наївні кишечки доводились Міні лише зведеними сестрами. О, Муре, ніжно мовила киць, -киць Розповівши мені про все це, о, муре, ваше чуйне серце помилилося тільки в почутті, яке його переповнює. Це любов найніжнішого батька, а не палкого коханця, прокинулась у ньому, коли ви побачили нашу міну. Нашу міну! О, яке солодке слово! Невже почувши його, ви можете лишитись байдужими, мури. Невже у вашому серці згасло все почуття до тієї, яка так щиро вас кохала і о небо, і тепер ще кохає, бо вона була б вам вірною до смерті, якби не втрутився інший і не звів її своїм гидким мистецтвом спокусника? О, слабкосте, твоє наймення кішка! Так думаєте ви, я знаю, та хіба не в тому полягає чеснота кота, щоб прощати слабку кішку. Муре, ви бачите мене згорбленою, невтішною після втрати третього ніжного чоловіка, але в цій невтішності знов спалахує кохання, що було моїм щастям, моєю гордістю, моїм життям. Муре, вислухайте. Моє визнання, я й досі кохаю вас, і думала знов з вами, о, дружи. Сльози не дали їй докінчити.